17. Az önbizalom. Az önbizalom az emberi karakternek szintén egyik olyan rejtélyes tulajdonsága, amelyet legtöbbnyire csak tüneteiben, megnyilvánulásaiban ismerünk. Lényegét azonban kevéssé értjük. Főleg úgy fogadjuk el, mint elementáris tényt, irányításunktól független, szerencsés adottságot. Úgy gondoljuk, vagy van valakinek önbizalma, vagy nincs. Ha van, ez nyilvánvalóan nagymértékben elősegíti érvényesülését az életben. Ha nincs, akkor szerencsétlen flótás, akit a döntő pillanatban mindig cserben hagynak legfőbb képességei. Kétségtelen, hogy a tudás és az önbizalom nem mindig állnak arányban egymással, s az önbizalommal bíró ember, noha esetleg irreális módon elbizakodott, Mégis nagyobb eredményeket ér el, mint az értékesebb, de kisebb rendűségi érzéssel küzdő egyéniség. Csak nem minden esetben tapasztalhatjuk, amikor valaki olyasmire vállalkozik, amihez nem sokat ért, hogyha bízik magában, tűrhetően végzi el a munkát. Viszont a legalaposabb felkészültség ellenére is zavarok támadhatnak, ha valaki nem bízik abban, amit tesz. Eddigi fejtegetéseinkből világosan kitűnik, hogy az önbizalom lényegében az emberi egyéniség mágikus, teremtő, pozitív árama. Hiánya az erők keringési zavaraira mutat. Működésének ösztönös, elementáris természete tudatos és tudattalan világunk szakadásával keletkezett, s szintén epszichikai baleset munkálataira vár arra, hogy a két területet újra összekapcsoljuk. Mert ez a baleset olyasféle anomáliákat okozott bennünk, mint amikor egy város különböző részeit ostrom alatt errekeztik egymástól, s a gáz és vízművek, az elektromos áramot szolgáltató központ, a telefon és a rádióadás centrumai egymással ellenséges negyedekben működnek, az összekapcsolódás minden lehetőségen nélkül. Mágikus, transzcendens képességeink túlnyomó része sajnos ilyen ellenséges területre záródott ki, s az onnan hozzánk érkező impulzusok erők nem állnak ellenőrzésünk alatt, s ezért szakadozottak, improvizáltak, kiszámíthatatlanok. Célunk tehát az, hogy az egységért keletkezett és legnagyobb mértékben összefüggő konstrukciót minden részletében, újra központi irányítás alá vonjuk. A harcot, meghasonlást, szakadást, a mágikus imaginációs erők meggyengülése és a démoni energiák eluralkodása okozta. A rend a szintézis fenntartására egyedül a szellemi elf képes. A démoni elemek lényege az anarchia. Minden esetben, amikor a dolgokat csak úgy történni hagyjuk önmagunkban, s fogalmainkban eltűrjük a homályos hangulatvilágítást, hozzájárulunk az anarhia uralmához. S valahányszor végignyomozunk, végigkövetünk egy vonalat, amely tudattalanunk, ködös partalanságában látszik elmosódni, területet hódítunk vissza belső kozmoszunk jogos uralkodójának fénybe helyezett, tudatos fogalmaink világképünk szilárd alapját, s a hidat jelenték az egymástól elúszott partok között. Az önbizalom, akármennyire elveszítette valódi értékfedezetét, eredetileg lényünknek egy magasabb realitásból táplálkozó, tudattalan emlékezete. Meghasonlottságának krízisei között is él benne a bizonyosság, hogy a sötét, bénító varázslat mögött ott rejtőznek trónfosztott titáni képességei. Az önbizalom e magunkról való bizonyosság mágikus szuggesztiója, amely lenyűgözi azokat is, akiken át érvényesülését keresi, és az ő hitükön át visszahat ránk. A siker felfokozza, erősíti az önbizalmat. A sikertelenség a kudarc egymásra halmozódó, Bosszantó, apró emlékképei elrekeztik az önbizalom áramforrását. Amikor az önbizalom fogalmát elemezzük, újra hangsúlyoznunk kell, hogy ezt az energiát is az individuum egészének egyik alkotóelemeként tárgyaljuk, amely csak a többi tulajdonsággal és energiával való öszműködésében járul hozzá az egyéniség fejlődéséhez és egyensúlyához. Tehát korán sem állítjuk azt, hogy a tudatlan, elbizakodott fajankó, túlzott önbizalma rokon és kívánatos valami. Mindenfajta túltengés, eltolódás alapjában egészségtelen, de egészségtelen, negatív irányban is. Az érzékeny, nagy tudású, értékes, introvertált, úgynevezett neuraszténiás egyének, legtöbbször éppen kóros önbizalomhiányban szenvednek, mégpedig azért, mert képzeletük sokkal intenzívebb, lelki elégedetlenségük pedig fokozottabb, mint az anyagias és tudatlan emberé. A harc bennük élesebb, fokozottabb a már igényes, alkotásra törekvő mágikus képzelet s a pszichi-démoni elemei között. A következőkben Éppen az ilyenfajta gyöngeség leküzdésének módját fogjuk megtárgyalni.